Bueno, pois pues seguimos aquí con todos vostedes na nosa radio Sempre en Galicia eh, a primeira comunicación que temos eh, con Galicia concretamente con Xosé Lamelo Antigo director ou exdirector do noso programa Sempre en Galicia Boas tarde. Xosé Boas tardes, Xelio. Tenho meu carón a periodista María Arroyo, que é a nova incorporación a este novo xo so equipo de radio que temos eh, nesta tempada 2010-2011. Boas tardes, María. Oh, buenas tardes, buenas tardes. Hola, boas tardes. Bueno, pois a nosa comunicación era para saudarte, darche a nosa benvida, e que, bueno, pois que nos contaras algunhas noticias que seguro que mm, máis de nova despois deste verán con dificultades que houve por aí, seguro que eh, bueno, pois o, neste outono e no inverno que se achega, pois seguro que terás moitas cousas novas que nos contar. E ben, eh, evidentemente estaba pasando con bastante agobio con as situacións económicas, sí. onde os concellos estamos pagando unha cuota parte moi elevada da, da actual crisis, non? Onde tanto por parte da Unión, tanto por parte do estado estamos tendo escasas axudas, non? Evidentemente por circunstancias obvias. non? Claro. E eh, bueno, pois pues, eh, estamos sofrendo pois pues, as consecuencias eh, de una forma bastante dura hai que ver que nas remesas que non están chegando do Estado hai unhas importantes reduccións, ¿no? concretamente cobramos menos este ano 101.000 euros con respecto a devolver sobre 2008, ¿no? con o ah. cual, pues, a situación é eh, bastante, digamos, eh, pobre para pa acometer todos os gastos corrientes que temos. Vale, pero que con respecto a, a, ao agobio que existía no, no, no verán con aqueles traballos tan fortes que tivestes que emprender por culpa do, do LUME que se achegaba precisamente á nosa fronteira e concretamente ao Concello de Lobios, xa ese agobio desapareceu e, bueno, pois agora con máis tranquilidade afrontando a parte de a crisis que, que, que nos agobia a todos pois pues unha nova tarefa para levar adiante os destiños dese de Concello tan querido Yef Hermoso. É verdade, é verdade. toda esa, esa, esa etapa que foi moi moi alarmante, mm. pois pasouse pasou felizmente, porque no balance final os, os daños ocasionados por Lume non foron tan gravosos como parecían desde aqueles días que nos chegaba por Portugal eh co, a, a amenazas de, de penetrar lume, como en algun caso esperaron nestes no parque que é un oso gran patrimonio, ¿non? Sí, si. Sí. E eh, aí pois pues, eh, se nos en peligro pues, a, a máis importante, digamos base que temos de poder o re económico desta de zona e aí estábamos todos eh, pois pues, moi preocupados, eh. Sí. Eh, evidentemente nos completamente ese problema eh e o balance que digo que é moi positivo porque se reproduciron daños e incluso algunas terras queimadas son perfectamente recuperables Muy ben, e eh, bueno seguir na mesma teima de traballar eh, levar leva adiante pues, eses proxectos que tiñades en mente, que, que xa comenzaste desde un tempo que por certo, non, non estou seguro xa se levou adiante o, o peirado xa está eh, máis ou menos adiantado a pesar das dificultades económicas para a construcción No, no, está, o sea, está terminado o peirón, está en, en, en funcionamento já, neste momento temos cuatro barcos aparcados aí en, en funcionamento. Estamos na elaboración dun reglamento para poder, digamos, utilizar de unha forma organizada está, digamos, que o único que falta como compromisos finales é unha, unha área de pavimentación aí da zona, que é os remates finales eh, eh, facer unha inauguración tamén conveniente non? É, é, que entramos en contacto con unha xunta que é, creo que se van a facer unhas maniobras que a pose, de protección civil a ser posible de ámbito internacional donde colobo directamente dispositivos de Granado Costelo, a facer algo que teña un nombre, traer autoridades pois que, que, que nos den un pouco de de lanzamento nun de, de un prigo embarcadeiro que creo que vai ser un dos activos importantes para o futuro desenvolve da comarca. Mm. Perfecto, unha cousa importantísima, e interesante. A parte de iso, seguro que coa estes contactos e coa traballo que ti levas adiante, coa comunicación que ti eres capaz de desenvolver, seguro que se farán ao mellor hasta algunha competición acuática con ese encoro tan extraordinario que tens aí, non? perfectamente encuadra también certos equipos de competición, porque hai que tener en conta que a situación do embarcadeiro queda no límite dunha frontera dunha área natural con outra que non é área protegida. Non? Eh, quedan 7 kilómetros da zona non protegida, con a cual caben todo tipo de embarcacións, de motor, e eh, mientras que na outra parte só entrarían vela, remo, o bioteiro dispositivos eléctricos, non cabría eh, a zona de motor de explosión, uh -huh. con o cual nos permite, mm, que son sete kilómetros tamén de longitud, ¿no? lo non? Con o cual nos permitiría, pois, pues, establecer en, du, dos tipos de zonas perfectamente identificables para facer cualquier tipo de competición e incluso de, de, de zonas lúdicas, non? Para deportes diferentes eh, dentro de ese, do, do que a parte relacionada con medio ambiente e a outra parte pois pues, máis libre, non? Uhum. Bueno, eh, nutro ambiente en outro aspecto, aquí el traballo que, que, que xa nos falar del con respecto a, a, a posta en marcha de moitas actividades xunto cos, cos demais concellos libítrofes, tanto de Portugal como de España, como vai? está informado, se que así nos agusto porque temos avanzado moito no, no, no momento de comunidades, no de, de establecer esta información. Pois pues efectivamente, nós ¿no? estamos en marcha en este momento temos en marcha un interés non a conxunto no cual pois pues, establecese unha serie de de proxectos, xa o sea, es que digo que desde a parte española estamos facendo o que desde dominan portas que son puntos de lanzamento de promoción das áreas naturais desde os municipios, non? Uh -huh. Eh, por a parte portuguesa, pues, parte de eso está realizado en proyectos anteriores que, que non estaban en contacto con los que, pero eso está haciendo so por súa parte, e eles encabeñan nomás a sa gestión destas de áreas. Entón, eh, por los lo obvio, es que, o que me compita a mí, ¿no? temos en marcha un proxeto interesantísimo de facer... Eh, toda a visitación das dúas áreas naturales do, do Parque Nacional Portugueso e Galego da visitación, da botánica, non establecer un museo aire libre donde se poda facer unha exposición disso e utilicemos a Xandes Pendelo unhas instalacións para hacer un camping antigo, non que non tuvo éxito no seu desenvolvemento, por lo tanto, todo eso será, digamos, readaptado para facer este tipo de museo que creo que vai ser tamén outra, outra forma de enfocar de de promocionar España. E este imaginario entre las civas portuguesas, a, a última reunión que tivemos con os portugueses que foi bilateral, obvio, co consenso de todos os demais concellos portugueses, que todos aquí en Lobios foi como tiro da firma das fronteiras. Hai que saber que Lobios tiñe sen contacto con quatro concellos portugueses, con cuatro cámaras municipais, ¿no? Uh -huh. Que é Moure Montalegre, coñecido perfectamente Montalegre, Terroso do douro, Ponte da Barca e Arcos de Valdevez. Pois eh con eles quedamos de focar durante entrevista, unha nova reunión en próximas datas aquí en Lobios, onde se establece, además utilizando un edificio que estamos terminando ahora de readaptar, readaptar eh, como sede de esa mini eurovisión que estamos construindo entre todos ¿no? uh -huh. e eh, son dos elementos noticiables que podíamos ter ahora E como chamada e importante tamén será, ó, bueno, unha das partes que seguro que estarán no, no, no traballo dese de, de, de equipo tamén a, pro, a promoción gastronómica da zona, non? Que, que seguro que é un avance extraordinario. Non? digo que eh, que temos elementos para promocionar simplemente e dalos a coñecer, ¿no? Porque sabes perfectamente a gastronomía desta zona como, como está perfectamente eh temos unha sitio privilegiado, ¿no? De produtos e además de auténticos especialistas da cerciña. No balneario de Río Caldo, sí. que lo sei se o coñeces. Si. Sí. David mediante David se tiven ocasión de de, sí. de, de, de conhecer pues, moitas, moitas das propostas que ademais é, é punteiro na, na cuestión gastronómica mundial xo, posto que, que teñen platos que de degustación de comida pues, hasta exótica e estranxeira, non? Aí vai desde que o Codrillo a Vestús Qualquer tipo de productos así De importación ¿no? Como incluso as formigas eh, colombianas eh, Tan famosas Por as súas condicións Por as súas facultades afrodisíacas ¿no? sí, sí, sí. <risas> E que temos que cocinir creativo ¿no? o sea, Estamos nesa linea Entre os grandes cociniros españoles Creativos ¿no? pues, pues, Unha persoa que cada día Está ademais implementando sobre os produtos autóctonos, que sí. facendo creacións auténticamente de incorporación e eh, misteriosas, non, de de xeraría, sí, sí, sí. non bueno, falando por... deste de de este perfil de cocinero, non, temos os festivos os cocinheiros máis eh, digamos, digamos os outros, absolutamente pode ser o cubano, sí, ou lusitano sí. co seus produtos que estarían perfectamente, non? Sí, sí, Estes sí. arrozos caldosos como o arroz do xorrice, eh, os callos limiados, pois pues, todos esos son produtos ademais algunos de invención local, non? Sí, sí, temos, sí. pois, pues, todo a, a o centro da Rosalía, non? Sí. Eh, que coñecoto ben perfectamente agora acaba de establecer de facerse un novo establecimiento que eu creo que pionero tamén da incorporación da cociña lusa aquí en Lobios, Ajá. como pode ser a Casa do Aceite, en San Martiño, que Ajá. é un privilegio uh -huh. eh, enorme ese local, non? E a joven que o fai, non? E aquí de dicir, en vez de que vayan os a aportenazos o bacalao, trairo o bacalao a España, es no, sí, Algo así, non? Por, por derte, unha, unha das, das del miña sin que la zau, polo menos eh, non sei, o, que quisera coñecer. non hai turra epica entre e arco de Valdebece, eh, Ponte da Barca, e isto é para ofrecer cal cal cal é mellor dos dous o bacallaus que ofrecen precisamente nessas zonas, non? A isto eu penso que cada zona, cada área, además, se si vas a cualquier lugar, pues podes encontrar o bacalao abracarense, o bacalao avienense, que cada un tenga as súas peculiares formas de facerlo. Incluso, vas vai salindo, tens o bacalao o San Martiño, que é o propio da casa que fabrica o da casa San Martiño, ¿no? que son os bacalaos excepcionales. E se vas a Castro Laboreiro, acaban de inventarse un bacalao, digamos, que consideran que é o millor do mundo, que é o bacalao a broa, que é onde se incorpora aí migas de millo e tal, para bueno, que un auténticas delicias no bacalao que, desde de logo, arrastra, a, digamos, un éxito tremendo eh, eh, que, que os portugueses nesto do tema do bacalao son invencibles, hai que reconocerlo. Sí, sí, sí, sí posiblemente sea non somente eso, sino que, por, por exemplo, eu tamén tive unha oportunidade e a ocasión de, de visitar o Xerés, en a parte de, ali, de outro balneario que tamén non sei se fai competencia ou non, pero, bueno, doutra maneira, aquel balneario que teñen en o Xerés, teñen como especialidade de umas truitas de umas truitas alleresana. A ah, Ceresaria, as truitas son propias do ríos de Cere, do río son ríos de alta montaña e uh -huh. que pois pues, as súas condicións específicas uh -huh. desta de, de, de, de de clase de pescados ¿no? sí, sí. variantes de otros, pero que teñen os seus sabores e as súas uh, ofertas mudas. ¿no? Bueno, en o camp... E bueno, e despues non nos entramos no mundo das cabras hoxe en día pues, Os corzos, os jabalíes Todo é produto, ademais de alta serra Como pode ser o cabrito Que non gasto o laborio, pero sonen deses cabritos sí. Ou mesmo a posta barrosá Se si vas en xeres, pido unha posta barrosá Estaba fazendo a publicidade de Portugal, pero non importa Porque realmente que riqueza da zona Unha ¿no? sí, posta se residenza Con esas vacas, que temos aquí A vaca barrosá ¿no? sí, sí. Na parte española temos a cachena Que tamén é bastante conhecida Pero vamos todo isto se complementa e non ten por que haber competencia hai pa todos bueno, que son ben recibidos todos os uh, visitantes e todos os turistas e todas as persoas que queiran achegarse precisamente a esa zona eu considero, sigo considerando a máis incontaminada de Galicia Eu creo que un dos elementos potencialmente máis de oferta de naturismo da natureza, máis importante de Galicia, de España, eu, eu, estou convencido que tamén é. De Europa, exactamente, sí, posiblemente. Non somente por, por, por, por o acceso bastante dificiliño, posto, posto que, que non é o mesmo acceso que teñen, por exemplo, os Pirineus, non? Ou, por exemplo, que poden chegarse eh, a chegarse un, pois, con, con tren, con, con avión e entón, todo pero que, mentes que aí non, nincera o, o, o camiño de ferro chega, non? Claro, non chega absolutamente nin chegará a moitos anos, non? Estamos non punto, digamos, moi próximo a grandes poblacións, pensa que debe ser o único distrito de España que un radio de 150 kilómetros hai 7 millóns de habitantes. En cambio, a posibilidad de que cheguen aquí, si chegan, porque eh, nos facemos unha feira en Lobios cada 15 días, perdón, o, día, o segundo domingo de cada mes, sí. eh, vai ser de 4.000 personas de asistentes, é casi imposible, non? Porque... Eh, é un fenómeno, digamos, que nos cheguen por todas as fronteiras, non que temos, nos aquí disponemos de dos fronteiras con Portugal, máis as comunicacións hacia Galicia, tamén, dos direccións, entonces de ahí incorporase todo ese fluxo de xente que ven de Oporto, de Vigo, de cualquier parte, nos cheguen aquí, e se forma esta torre de Abel que se nos monta aquí cada quince días, que em, origina pues, un auténtico... Oh, O traballo, digamos, de protección civil para controlar toda esta masificación de tráfico e de población. A eso, a eso iba a referirme, é decir, que Precios es unha infraestructura bastante grande para ese traballo, non? Para que toda, claro, toda a xente claro. poida eh, desenvolverse en ambiente, porque ademais cativiño e as ruas estreitas e todo eso, claro, tal claro, claro, claro, como está, pues, rec recoller tantos miles de habitantes nun espacio tan reducido como tendes aí no Concello, eh, pois, pues, lóxicamente, eh, bueno, pois pues, é un esforzo de administración bastante amplio, ¿no? Bastante alto. Quizás pues Fabio Díaz comentaba con unha secretaria de presidencia que se atribuí por debes e increíble que entre Orense ou sea, en toda a provincia de Orense salvo Orense, é un sitio que máis locales ten, por exemplo, se queres tomar pincho, se queres tomar cualquier a, a atención gastronómica, por porque Porque houve que dotar todos estes establecimientos comerciales, non a cantidad de locales de hostelería que se disponen nobios, incluso de habitacións é moi diferente nunha proporción totalmente eh, fora de lugar con relación ao teu sitio. É un sitio que está máis vivo digamos, de aspecto de invitación turística pero claro, tengo un secreto estamos no corazón xusto de dúas áreas naturales que son as máis interesantes de Europa que actualmente son reserva de biosfera como se sabe que o parque Nacional da Baixa Línea Serra de Xerés en un envolvente superior así en forma de ferro do onde o centro, o epicentro de Lobios está o parque, ya digamos, na parte portuguesa que nos rodea por todas partes que é o parque nacional da Penedáxeles Entonces a xuma de toda esta área natural que é protegida, propicida, digamos, máis interesante, máis grande de Europa que é a fronteiriza, pois nos convirte nese lugar de a, a, apetecido, non? De, de, de, de todas estas poblacións que acuden por aí, xa, digamos, os baños de Rio Caldo, porque, además, xa, xumamos termalismo, non? Como coñece perfectamente. Xa, uh -huh. Pues, os baños de Río Caldo pois pues, o branco é imposible sin que tiñamos en instalacións como pretendemos, dignas de establecimientos exteriores, chabasqueras que estamos traballando para ver se si conseguimos pues, todo, salvar todos os trámites que, que son necesarios ¿no? coa propiedade das augas, a águas as convenios da Fundación San Rosendo coa Confederación Biográfica propiedade do terreno pues, todo estamos a punto de solucionar Pois, pues incluso sin isto, tendo únicamente as grandes instalacións e alguna charca por aí, pois pues conseguimos meter de dúas a 4.000 persoas todos os días durante o bra. Esta é área de Rio Caldo, non recorrido bastante corto. ¿no? Claro, iso é es unha vantaxe para todas as persoas que queiran a chegarse precisamente a esa zona tan privilegiada que acabo de dizer, que acabo de bueno, dizer que en realidad pues, vos eh, tendes o privilegio de poder contar con moitísimas persoas eh, que, que, que non somente no ámbito da, da, da gastronomía, do turismo e todo eso sino no ámbito no da investigación e da arqueoloxía tamén Que, claro, que tendes claro. un traballo aí moitísimo moitísimas cousas por recuperar non somente o asunto da, do, do camiño romano de, de, de, de máis cousas que por aí aínda seguro que están na, no teu caletre na, no traballo que, que de investigación que tendes aí claro. en marcha, non? Claro, pois mira Vamos a considerar que hacer revoluciones neste punto, concretamente, se nos situamos na Portela do Home, se considera que estamos na área, no lugar, de que se pode considerar un paraíso, non só de arqueólogos, porque con a vía nova, todo o megalitismo que hai por esta zona, que cualquera pode falar, cualquier especialista, como Eguileta, que era un compañero que tiñemos ásido a mente aí né? na emisión no? que, sabe, un día estivemos aquí incluso en telemiño teleminho pues, facendo un programa, no? facendo uh -huh. unha entrevista, no? pois a non só na área da arqueología senón da xeología, por exemplo non? que temos aquí esas morrenas das última glaciación do Ur non? Que fai os, desde hace mil anos non? temos no, no campo da botánica temos estas especies únicas no mundo pode ser o lirio ou, ou o fento de xorex e outras variedades que non existen en outra parte xa temos dentro da Da, da, da fauna, pois, eh introduzivamos agora unha cabra montespa asimilada a unha que se existiu fai un oitocentar de anos, pero que era unha única especie tamén desta zona, o sea, realmente é o paraíso para moitos investigadores e moitos campos que poderen, digamos, que queiren traballar aquí. É un dos sitios, como dicías tú, vírgenes, que podemos recorrer 30 kilómetros sen encontrar posibilidad de ningunha especie humano andando por estas serras camiñando hacia Portugal este é un fenómeno que nos produce que cada ano temos que perder, perder perdón, o sea, dedicar protección civil e outros elementos na busca de cinti que se extravía por estas montañas unha verdadeira oportunidade de, de disfrutar con todas as persoas que queiran achegarse a esa zona por certo eh, na páxina web eh, no Facebook tamén aparece o Concello de Lobios? No non temos unha web do municipal, non? Que é onde, máis ou menos, vamos eh, ponendo todos os, os datos municipais, non? Todas as propostas municipais e informácios. Este o que estamos deixando, que o, o como se dice, o lobios.org, non? Que cualquera pode entrar e comprobar este é o que disponemos neste momento. Tamén ben. En eh, no aspecto das comunicacións e das informacións seguides co o tema de intentar poñer en marcha ese, esa emisora, non? Tamén de, que estaba sí, bueno, no, no programa, non? Do, estaba, estaba no Interreg anterior, non? Sí. Que estaba dirigido a este tipo de actividade que era compatible, sí. o que pasa que non foi rechazado esa... Ah. non foi admitido ese Interreg. Estamos a competencia ese moi importante en un perdemos esa ocasión, estaba nun interreque máis dirigida a outro tipo de actividades que nos permite únicamente o que estamos facendo, a promoción e posta en valor de medios ambientales, non... Entón, hai que esperar a oportunidade de que non sea compatible con a posibilidad que te mo falado moito, non? Uh, necesitamos un medio de comunicación que nos englobe a uh, 80.000 habitantes que comprenden estes concellos, eh, como somos todos os que estamos metidos dentro de do área natural portuguesa galega. Sí, señor, o sea, agarrar o sea, unha nova oportunidade para poder poñer en marcha novos medios de comunicación que tendes a vos o abasto eh? que, bueno, pues esas formas que de traballo que ti tiñas pensado pois pues que se sigan levando adiante o, a verdade é que o Concello de Lobios ofrece moitísimas cousas que cualquera que desexe achegarse seguro que disfrutará, non somente por, porque ten pues, medios sino tamén persoas Matí eh, como outros veciños que seguro que, que amosan o seu agarimo e o cariño a todas as persoas que se achican aí, non? Muy ben, seguridade, sí, amigos Matí que saben, pois, pues, darlle tamén ese, saber reconocer que aquí estamos, pois, pues, eso mmm, nun lugar eh, que, que, que tengo un privilegio a queren todo mundo conoce, non? Que Unha no, cousa máis eh, para rematar, mmm, xose a... A vía romana, ten algunha novidade, te, ou fixestes de sonha cousa, pois xa que me comentaste hai un momentiño que Guireta estive por aí, eh, algún traballo pois pues, relacionado co co, co esa investigación? Bueno, nós tínhamos un proxeto tamén de Interreg que, como sabes, que era paralelo con, con, con outro que, que ocupaba doutras áreas de actuación sobre o desarrollo do parque. Eh, tínhamos, pois, pues, ese proxeto dedicado únicamente a Vía Loba, con sí. todos os concellos que, que iban desde Braga, sí. Terras do Boro, bueno, a Mares, Terras do Boro, despues todos os gálegos, Lobios, Bande, Bande, está en orde, bueno, para chegar e eh, ese proxeto que tamén está todos os... O sea, ese proxeto, ese programa que se presentou ante Interreg ten todos os proxectos en marcha para facer agora neste momento hai un proxecto de, de, de facer un, un traballo por parte do Estado Español pero que realmente de un plan director non, quería referirme pero de semanas atrás estuve falando tamén con, con órganos da Xunta de Galicia incluso da, da, Presidencia, da, da Presidencia da Delegación Territorial de Presidencia aquí en Orense do cual falamos de poner en marcha un dos proyectos que eu tiña lanzado, non, que era facer un establecimiento, un, un museu tamén que se permite visualizar moitos quilómetros de Vianova, non? Mm. e eh, eh, para pa facer unha posta en valor que sea compatible con outro proyecto que teño os portugueses tamén na Portelodame que é facer un museu dos miliarios que está prácticamente terminado donde se exponga pues, a historia de, de todos os emperadores que fixaron algún trabalho en esta vía e fixaron un miliario representativo de cada un deles e os palelos correspondientes, eletrónicos. Eso é para poder explicar a uh, uh, uh, todas es, esas cualidades de esta vía. ¿no? Bueno, Entonces, é un activo para seguir trabalhando. ¿no? Tanto de marcha está todo vivo e activo eh, esperando oportunidades. Claro. En parte, en parte bastante cousa de información deste, deste aspecto pois está nese libriño que editaste des, que por certo precisa unha reedición non? que, que editaste des, hai pouco e que, bueno, nunha ocasión que nos vimos, xa xa xa me gustou-me moitísimo eh, de, de certo que, que, que disfrutei moitísimo vendo pues, esas fotografías extraordinarias e o acompañamento eh, literario que, que ten, pero que aínda merece unha segunda edición quizás máis ampla eh, con ainda máis fotografías, non? Eu creo que sí, eu creo que eh, temos tema aquí para pa desarrollar moita materia, como o comentaba anteriormente, este é un paraíso de investigadores. Aquí, eh, incluso me olvidaba de outros aspectos, que son os antropológicos, ah. os aspectos etnográficos, eh? eu creo que temos aquí un capital, e é desco que se perden, eh? porque aí non quedan reflejados en pedras, senón que a cultura é algo que desaparece, se esfuma. Entón, que nova invasión dos, dos outros medios de comunicación, das televisións, de todo isto, pois pues vai burrando estes vestigios que despues ao final sempre será, digamos, unha tristeza non poder volver a reencontrarnos con eles, non? Pois quede ese campo de investigación tamén moi aberto si, sí, ese traballo da arqueoloxía ou da, da, da, da do traba, tam, tamén da arquitectura popular, que é tan, tan importante tan, bueno, que, que xa se está de, desapareciendo porque tampouco fan falta, vai dicir a, a utilización, o emprego dun canastro dun palleiro, das bodegas, dos fornos dos muiños, dos palamares pois xa non teñen o mismo uso que tiñan antes eh, pero que ainda siguen existindo e entón, pues, claro, pois, o efeito de que de poñalos en valor, como ti dices seguro que mm, poderei ían ter pois eh, axuda non só en de, de algún medio mm, de cultura ou de que sei eu, algunha cousa que o que te dis quizás algunhas becas de de algún ministerio seguro que serviría para que todo iso se puxera moito máis en valor, non? digamos que a exigencia que hai que facer a todos os organismos que, que teñen a cultura estar continuamente a xecando si votan si, si en conta todo isto, eh, porque eu creo que, que falabas tamén no patrimonio que pode ser arquitectónico, pode ser todo isto, eu creo que hai que ser moi exigentes eh, eh, exig facer un seguimiento eh, desde eh, todos os estamentos, incluso desde o Concello, donde nós para facer eh, caso a isto que estou comentando pues, estamos elaborando agora Un nuevo plan seral, ¿no? Una modificación del plan seral existente donde los elementos de protección tienen que ser, digamos, muy cuidadosos porque es eh, eh, a nuestra riqueza. Y esa, una vez perdida, no se vuelve a recuperar. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues desde, desde ese rincón da baixa línea das arraxurés, do, do, do, do hermanamento que tendes con, con Portugal, pois pues, eh, aquí quedan as túas palabras. Eh, yo que desecho, -sí, díxelo a nosos ouvintes, eh, despedimos-te, que xa sabes que o programa okay. ten un horario bastante contadinho. Eh, os micros están para que ti nos digas o que te parece oportuno que eu sempre que falo con vos estou na miña casa. Eu sempre teño un cariño especial donde pasei moitos anos eh, e a miña vida prácticamente transcurriu na súa maior parte en Cataluña. Por tanto, todo isto para mi é unha satisfacción poder estar aí como estou neste breve momento con vos. Ben, pois, con as túas palabras eh, despedimos eh, esta primeira oriña de, de radio eh, de emisión en galego e eh, con música que nos ten preparado o noso técnico Mar hasta sí, outro momento